Partea a doua Capitolul 13 Curând, casa se umplu de musafir. Mamă, Luchii, ce facem noi aici? Unde e vesita suică pe care o păstrăm din august ca să ne delectăm cu ea acum? Copii, la masă! Și Nichii se duse și de la o parte, perdea trasă care acoperea suprageria. A Aprinse lumina și atunci se văzu acolo masa întinsă cu fața de o albeață strălucitoare, încărcată cu farfurii, pahare și tacămuri. O femeie de vreo 60 de ani, care nu semăna a bucureșteancă, probabil o rudă de-a familiei colonelului de la țară, fiindcă nu avea expresie de slujnică, intră cu un ibric mare în mână și începu să toarne cu pricepere niște cești mici de pământ un lichid gălbui. Apoi, împreună cu alta, care era desigur bucătărea sa familiei, fiindcă arăta mai sprintănă și mai veselă, Vrând parcă tot timpul să spună, eu vă pregătesc sărbătoarea, de pe urma mea mâncați tot. dacă n-aș fi eu, ce va ați face? A dus de porc și începură să servească. Suica era fiartă și musafirii, după ce o duceau la gură și sorbeau, tușeau. Mirosul asățător de cărnați sărănești, ardeiați, umplu casa. Ștefan a avut dreptate. Musafirii lui Nichi și ai sorei lui, deși nu erau chiar niște puști, erau toți foarte tineri în jurul la 25 de ani. Și după cum înțelese el, unii erau studenți, colegi de-ai fetei de la medicină, așa află că eleva era în realitate studentă în anul 3, să fi avut prin urmare 22 sau 24 de ani și nu 16 cum i se păruse lui. Iar alții, prieteni vechi, cel puțin doi dintre ei se purtau cu ea extrem de familiar, ceea ce lui Ștefan îi stărniu un ușor disprez, fără să știe însă de ce. Unul mai ales se insinua ca și când ar fi fost de mult iubitul ei. Să fi fost, ei și, de ce trebuie să-l lasă să se vadă asta? Îi pune mâna pe braț, îi șoptea la urechi. Cerea de unul singur, temirce și, fără rost, un pahar de sifon, ca și când ar fi fost un tipicat dintre cei care sunt foarte grijului cu micile lor afecțiuni, o carte pe care o adusese el și în care se uita apoi minute întregi, după care o închidea cu un aer semnificativ și o dădea înapoi, dar fără să spună cel determinat să se caute tocmai atunci ceva în cartea aceea, din potrivă, Intervenea în conversație, cu o vorbă de spirit exact în sensul în care se discuta, sugerând însă că mintea sa are un mers paralel, dar care rămâne un secret față de ceea ce el exprimă direct. Și era ziarist, dar nu la ziua, prieten cu Nichi. Adrian și mai cu? Așa îi se spunea, Adrian, și șoptindu-i discret, un vecin îi spusese. Popescu! Aha, deci Adrian Popescu, mare brânză. Gândi fan cu ostilitate simțind instinctiv că acest personaj, care era antipatic, era fără efort vizibil centrul atenției tuturor, fără să înțeleagă de ce. Era mic de statură și cu expresie de mare sinceritate pe figura lui albă pe care briciul încă nu o năsprise, cu ochi frumoși albaștri care însă când vorbea se răsuceau într-o parte ca și când ar fi vrut să se ferească cât mai mult de vreo complicitate cu aceea ce Gura povestea. Gura vorbește treaba ei. Ochii au altă treabă. Și din când în când doar, când începea să râde de vreo comedie pe care propriile cuvinte o puneau sub văzul tuturor, participau și ochii, care rămâneau deodată bulbucați, parcă ar fi văzut apă și s-ar fi spăriat să nu se nece. Celălalt era un taciturn, cu sprâncene negre și groase. El nu era familiar cu fata, îi arunca însă din când în când tâiviri dar parcă mai sigure decât ale celui din tâi, în timp ce expresia feței. Arăta o îndârjire înțepenită pe care nu schimba nicio glumă din câte se spuneau. Avea însă o voce și când deschidea are orgura, se vedea că e inteligent și are simțul umorului, dar că era ceva impropriu firii lui să râdă cu gura până la urechi sau chiar să zâmbească. Lucrurile comice, vorbele de spirit, toate te pot delecta fără să-ți arăți neapărat dinții sau să simți întins gura într-un rânjet. Când Ștefan dăduse mâna cu el, nu-și spusese numele Ceilalți arătau în acele minute așa cum arată totdeauna oamenii când sunt invitați și când, în mod curios, îi apucă o foame care e mai mare decât ar fi fost la ei acasă și singuri. Expresii în așteptare, concentrate asupra farfuriei. Cărnații și ca se topiră. Se aduseră iarăși cărnați și un uibric cu țuică fiartă. Din când în când, telefonul suna în birou și Luchi o lua într-acolo și întârzia câtva timp. Alteori, revenea imediat și îl chema fie pe fratele ei, fie pe unul din părinți. Erau felicitările care se testau peste tot întinsul orașului prin reseaua telefoanelor. A toți oamenii hotărâsere în acel ceas când, de anul nou, nu-i mai despărțau decât câteva minute, să vorbească numai de bine, să nu spună nimic neplăcut, să ascundă tragediile pentru mai târziu, să-și dorească tot fericire. Când la radio s-auzit bătând ceasul și tânărul rege și începu mesajul, se destupară sticle de șampanie și se stinse lumina electrică, rămânând aprinse doar feșnicele de argint din mijlocul mesei, ale căror lumânări galbene de ceară îi duse pe toți cu mintea cu un în urmă, și avură sentimentul că cei de atunci, care își luminau astfel casele, n-au murit. Ei sunt aceștia, cei de azi, care stau în picioare în acele clipe și vor trăi la fel și în secolele următoare, când lumina aceasta naturală le va reaminti în fiecare an de viața lor din secolele trecute. Gongul bătu și atunci nevăli în casă, de afară, zgomotul petardelor cu plesnituri care îi parcă în ferestre cu pietre. Toată lumea ridică cupere și toți începură să se ducă de la unul la altul, să ciocnească și să-și facă urări. Ștefan se uita acum cu alte ochi la sura lui Nici și se părea că într-adevăr arăta trecută de 20 de ani. Părul ei atât de frumos și chipul ei ușor prelung, ca al copilelor de 14 ani, nu mai puteau înșela pe nimeni. De ce credea el că fusese o înșelătorie la mijloc, nu se întreba. Dar acum era convins că ea, cu bună știință, îl înșelase acolo la ușă, când îi deschisese și îi zbucnise în Râsul acela... Hmm. Se reașeza la masă și începură să-și fiecare bucăți mari din cei doi curcei de lapte rumeni, pe care cele două femei tocmai i să se mânca, dar o urmărea fără să se uite pe luchii, și nu era atent la conversația care începuse să devină însuflețită. Nu înțelegea de ce echipul ei exprimau o fericire atât de vie, fiindcă la mijloc nu puteau fi cei doi care dădeau semne că o cunosc și sunt familiar cu ea. De câteva ore observase că se uita la ei fără să-i vadă și asculta fără să dea semne că e cel puțin atentă la ceea ce îi se spunea. La ce era ea atunci atentă? La ce se gândea? Chipul ei se lumina din interior atât de intens. Ce era în sufletul ei? Deodată Ștefan ridică paharul și fu pe punctul de a-i face o urare de unul singur din simpatie, să-și exprime acest brusc sentiment care îi nepădise inima. În aceeași secundă, privirea ei îl surprinse și îl fulgeră. Să nu îndrăznești, parcă îi spuse, și după ce văzut că brațul lui coboară cu paharul, își luă privirea de la el și acea lumină peste care trecuse parcă un nor reveni pe chipul ei și în aceeași clipă îi zbucne în râs. Domnul Paul Ștefan e și acum indignat de felul cum a fost primit și îi parcă înghite cu noduri. A vrut să mă apostrofeze. Noroc că ca băgat de seama la timp și am transmis prin telepatie că e periculos să mă insulte. Ștefan răspunse că e adevărat și își exprimă gândul său că ar fi nimerit la un rebelion al copiilor. Ei, na, că tare mai ești tu în vârstă, răspunse Lichy. Mie trebuie să-mi spui tanti. Apropo de telepatie, zise Adrian. Anul ăsta văd că nu l-ați mai invitat pe Dan Lazarovici. Ba, l-am invitat, zise Michi. O să vină mai târziu. Și la drept vorbind de Luchi, cine ai pregătit pentru anul ăsta cu Mihai? Întrebă cineva. Să știi că dacă ne mai faceți figura de anul trecut cu reclamele, eu plec pe cuvântul meu. Luchi izbucnind, hohotei cu o satisfacție molipsitoare. Se vedea că și acum s-a vrut figura pe care le o făcut anul trecut. Dar ce-a făcut reclamele astea? Întrebă cineva care nu știa. Luchii s-a așezat la un moment dat la pian și Mihai a venit lângă ea și au început să cânte amândoi reclame. El din gură, ea acompaniindu-l cu clapele. Toate reclamele care există, despre bere, șampanie, vinuri, săpun, parfumuri, sutienuri, mănuși, medicamente antiveneriene, ceora de serg, bocanci dermata, pâine gagăl, biscuit, herdan, cafea pașalică, o adevărată enciclopedie. Dacă ar fi fost reprezentanții acestor firme de față și le-ar fi putut însuși pe gratis, fiindcă Mihai improviza versurile prins de o inspirație frenetică. A fost amuzant vreo oră, dar pe urmă Mihai nu se mai oprea. Știți, pe el când îl apucă... Astăvară la eforie s-a așezat în patru labe cu fața spre mare și a început să lată la la valurile înspumate care spălau plaja. Un minut a fost amuzant, dar n-a ținut un minut. Și Adrian... Își întoarce ochii într-o parte, care rămas era astfel alb și bulbucat, în timp ce mesteca tacticos. Mihai îl ascultase posomorut. El era taciturnul, despre el se vorbea, al doilea prieten al fetei. În numele său de familie, pe care evita să-l decline, era spurcaciu. Arăta complet străin de personajul care era astfel divulgat celorlalți și nu reacționă, continuând să mănânce multe vreme întăcere. Nu-i păsta că se putea crede că urlase la valuri? Nu părea abstract. Ascultase totul cu atenție. Mă îndoiesc, zis el în sfârșit, că ai putut să fii de față când am urlat eu la mare. După informațiile mele, în acele clipetui de decârcu ale domnișoarei Filderman, a cărei cunoștință i-ai făcut-o când ea se afla pe closetul turcesc fără ușa al unde își se o odaie. Gustul tău pentru astfel de situații paradoxale nu e încă cunoscut. Obracii lui Adrian să-i înroșiră brusc, urechilei se făcură lui Lia T. Numai ochii rămaseră albi și liniștiți, privind într-o parte. Era de ce adevărat? Nici cum să nu te temi de câinele ce latră, ci de cel ce stace? zise el și se porni singur pe un râs care nu curgea, ci era din secundă în secundă sugrumat. Era orgoliul lui. Citea cărți mari și avea memorie bună. Acum pe semne citise înainte de a veni proverbe, fiindcă nu era cunoscut ca admirator al înțelepciunii populare orale și spontane. Își pocnea în cap adversarii cu idei neașteptate, din Saint-Simon, dacă cita din el, și într-o vreme citit aproape un an, din Cardinalul de Reis, din Rivarol, Montaigne, rădea cu satisfacție văzându-i, dacă nu ului, cel puțin surprins și înghesuiți fără replică. Numai Mihai era rezistent și-și rumega replicile neiertătoare fără gravă. Efectele lor se bazau tot pe o memorie bună, dar de alt gen fapte din viață, alese bine și spuse cu necruzare. Ca totdeauna la această vârstă, tinerii nu se țin minte unii pe alții, fiindcă abia de cunosc ceva din ei înșiși. Zearisul vrea să scoată la iveală din taciturnul lor prieten lucruri compromisătoare ca să-l scadă, bineînțeles, în ochii fetei, dar uite că tăcutul Mihai nu era săcut și la minte. În mod curios, scena cu domnișora Filderman se petrecutea a elea. O văzuse ramândoi din stradă, în fundul curții acelui tătar, în poziția anumită, și spre seară Adrian Popescu se plimba cu ea pe faleză. Amicul său, ce deci, îl văzuse cu ea. Când știi că el la activ astfel de întâmplări, de ce ataci? dându și seama că nu a avutese niciun efect compararea lui Mihai cu un câine tăcut, Adrian reluă. Măgarul când te lovește, să fugi și să-i mulțumești, că mai ai Asta era mai bună. Dar doctorul Spurcaciu nu-l lăsă să jubileze. Da," zise el, pot să te și bat." Luchii îi în râs. Îi plăceau amândoi acești prieteni ai ei. Spurcaciu îi fusese coleg. El terminase medicina chiar în anul care trecuse de câteva minute și lucra la un spital din capitală. Urmase chirurgia. Se spunea că el și Luci se logodiseră, dar logod n-a durat prea mult fără să-i ducă la căsătorie, dar nici la ruptură. Se întâmplase ceva între ei, nimeni nu reușise să afle. În ceea ce îl privea pe Adrian Popescu, el era prieten cu Michi și nu li se părea anormal că era intim și cu sora lui. Soneria zbârnâi Nichi se duse și deschise și când acești întârziati intrară și luare loc la masă, toți cei de alți îi întâmpinară cu aur și euri, știm noi și ahuri ironice și aluzii puierile, cum spunem toți când suntem în vervă, ajutați un pahar de vin când unii dintre cunoscuții noștri se află într-o situație neelucidată.